îl ei, Duhul nostru îl pune. Cartea lui Isus, el niția. Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetul 24. Au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Panfilia. Și într-un fel și în altul, slujitorul lui Hristos este un trecător pe pământ. Să nu ne legăm inima de nimic din cele de jos, ci să umblăm după lucrurile de sus și de ele să ne legăm. După ce sfârșeau într-un loc lucrarea Domnului, pleca un altul. Așa erau atunci slujitorii lui Hristos. Cine este chemat la slujba de evanghelist să facă așa cum au făcut primii evangeliști. Pisidia înseamnă luncă sau ținut cu apă. Panfilia înseamnă multe neamuri. Duhovnicește înțelegând, slujitorul lui Dumnezeu, înainte de a ajunge la neamuri pentru a le vesti pe Domnul Isus, trebuie să treacă mai întâi prin ținutul bogat în apa vieții, cuvântul lui Dumnezeu, ca să se încarce de putere. Cel plin de apă vieții de Hristos poate să dea această apă celor însetați. Tu soarele nădejdii sfinte, Tu sfântaline suferi. nesuferit, Iisus în vie din mor minte, Nădejdea alesei birui. Iisus din morminte, -a de, de -a Versetul 25. O vestit cuvântul în perga și s-au coborât în atalia. Deși au mai fost odată în Perga și n-au vestit atunci cuvântul în această cetate, acum n-au mai pierdut ocazia, ci au propovăduit pe Hristos, lăsând și aici un nucleu de ucenici. Chiar dacă într-un loc n-am avut biruință de prima dată, să mai revenim, căci Duhul Sfânt ne va da biruință dacă inimile noastre ard pentru Hristos. Citim în Faptele Apostolilor 7 cu 13 când au venit a doua oară, Iosif a fost cunoscut de frații săi. Să stăruim asupra unui lucru și vom vedea roade frumoase. Apostolii nu erau turiști, nici simpli trecători prin cetăți, ci ei veneau în orice loc cu un singur scop, să propovăduiască pe Hristos și cuvântul lui. Cuvântul Evangheliei este comoara pe care trebuie să o ducem pretutindeni în orice timp și la orice om pe pământ. Cine este plin de cuvântul lui Hristos, pe oriunde trece, seamănă acest cuvânt. Tertulian scria limpede, Hristos n-a spus despre el însuși sau despre cuvântul său că este obicei sau tradiție, ci că este adevărul. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur sublinia cu putere, Mă străduiesc în fiecare zi să semăn în sufletele voastre ideile dumnezeieștilor scripturi, arătându-vă și învățăturile care pot vătăma sămânța această duhovnicească ca să cuprindă, nici să tulbure învățătura sănătoasă a dogmelor cu vătămarea celor ce încearcă să introducă în învățăturile bisericii gândurile lor. Am încheiat citatul. După porunca dată de Domnul Isus ucenicilor, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, Vedem astăzi împlinirea acestei porunci. Iată un articol intitulat Biblia, cartea cea mai tradusă. Articolul a fost publicat în România Liberă 2 martie 1994. Biblia și extrase ale textelor biblice sunt de acum traduse în 2062 de limbi, potrivit statisticilor din 31 decembrie 1993. Datele respective sunt evocate de Alianța Biblică Universală, o asociație mondială a creștinilor de toate credințele fondată la Paris. În 1993, Biblia a apărut pentru prima dată și în albaneză și în maiașă. Ea a fost editată în premieră în Benin, Malawi și India. În Africa, textele biblice au fost traduse în 587 de limbi, în timp ce în Asia se înregistrează 513 traduceri, iar SUA dispune de 429. Biblia a fost tradusă și în Esperanto, deci este cartea cea mai tradusă din lume. S-au coborât la Atalia. În tălmăcire, Atalia înseamnă aparținătorul tatălui. Duhovnicește, înțelegând să ne coborâm mereu în orice lucru, în brațele Tatălui Ceresc, pentru odihnă și siguranță, dacă într-adevăr aparținem Lui. ne am obosit a noastră viață, sub greul bune de. 26. De acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredințați în grija harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. Biserica din Antiohia, la porunca Duhului Sfânt, care a zis, puneți-mi deoparte pe Barnava și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat, i-a încredințat pe acești doi slujitori în grija harului lui Dumnezeu și astfel au săvârșit lucrarea. Când Duhul Sfânt te trimite în lucrarea Domnului Hristos și biserica te încredințează în grija Harului Lui Dumnezeu, lucrarea va fi încununată de biruință și de roadă. Biserica adevărată nu dă mâna dreaptă de însoțire pentru propovăduirea Evangheliei decât la oamenii trimiși de Duhul Sfânt în lucrare. Unde se face cu adevărat lucrarea Mântuitorului Hristos rămân în urmă adunări unite între ele, chiar dacă geografic sunt la distanțe mari. Biserica rodește biserici, nu partide religioase dezvinate. Cu mari jertfe a ajuns Evanghelia Mântuirii până la noi. Oameni ca Pavel și toți ceilalți apostoli, împreună cu slujitorii care îi pe drumurile Pământului și au pus viața în joc pentru Evanghelia Mântuitorului Hristos, cum este scris, Oamenii aceștia care și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Isus Hristos, faptele apostolilor 15 cu 26 sau Filipen 2 cu 30, căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre. Orice mișcare pe care o făceau prin lume apostolii și ceilalți slujitori a lui Hristos nu era pentru interese pământești, nici ca turiști, ci pentru propășirea lucrării Domnului Isus în vederea mântuirii oamenilor. De acolo au mers cu corabia la Antiohia. Așa apare acest lucru la prima vedere. Cu ochii credinței însă, cei doi apostoli sunt văzuți călători ca prorocul Ezechiel, Duhul m răpit și m-a dus. Ei erau purtați de Duhul și îi ducea acolo unde era nevoie în lucrarea lui Dumnezeu. Barnaba și Pavel au plecat din Antiohia Siriei în prima lor călătorie misionară care a durat cam trei ani, în perioada 44-48 și tot în Antiohia s-au întors. Acest timp, petrecut cu Domnul Isus pe ogorul Evangheliei sale, a fost un timp plin de rod pentru împărăția lui Dumnezeu, iar cei doi apostoli au fost binecuvântați din plin cu orice fel de har. S-au întors de unde au plecat ca să poată pleca iarăși. Fuseseră încredințați în grija Harului lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu cuprinde în sine tot binele pe care îl poate face Dumnezeu făpturilor sale. Cine se află în grija Harului nu mai are nicio teamă și nu se mai gândește că ar mai fi o altă forță în univers care l-ar putea smulge din acesta de postă tot puternic. Cine cunoaște mai bine nevoile credinciosului ca Harului Dumnezeu? Cine poate să-i poarte de grijă mai bine în toate privințele ca Harului Dumnezeu? Cine îl însoțește necurmat mai bine ca Harului Dumnezeu? Să ne încredințăm viața în grijă Harului Lui Dumnezeu și vom fi scutiți de orice rău. Hristos este Harul, după cum El este adevărul. Să ne încredem în El și nimeni nu ne va smulge din mâna Lui. Sfântul Vasile cel Mare a spus, pentru ca sufletul să aibă putere de aducere la îndeplinire a celor ce este nevoie, are trebuință de Harul Dumnezeiesc și Macarie cel Mare... Domnul a făgăduit în adevăr tuturor celor ce cred în el și se roagă cu adevărat tainele comuniunii celei negrăite a Harului. Să nu facem niciun pas dacă nu avem siguranța că suntem sub adăpostul Harului lui Dumnezeu. Nu puterea noastră, nu înțelepciunea noastră, nici neprihănirea noastră, ci Harului Dumnezeu ne dă biruința și liniștea în călătoria pe care o avem de făcut pe pământ. Înviorează Necredința Trezește Iar un sfânt Avânt Să nu ne-nghită Suferința Să nu ne culce La pământ Să nu ne să durecul la Versetul 27 După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. După întoarcerea ta de unde ai fost plecat, slujitora lui Hristos, fratele meu, ce spui tu bisericii din care faci parte? Vii cu biruințe sau cu înfrângeri. Dacă ai fost trimis de Duhul Sfânt și ai rămas sub călăuzirea Lui tot timpul, poți istorisi lucruri minunate. Au adunat biserica și au istorisit. Biserica înseamnă toți credincioșii care au primit mântuirea prin credința în Domnul Iisus Hristos, care au fost botezați și care participă la frângerea pâinii. Nu toți locuitorii din Antiohia erau biserica lui Hristos, chiar dacă unii veneau la adunare ca ascultători, fără să fie ajuns la botez. Numai biserica putea să asculte și să priceapă cele istorisite de Pavel cu privire la lucrarea lui Dumnezeu între neamuri. Pentru restul oamenilor, aceste istorisiri nu aveau nicio însemnătate. Au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Aici este frumusețea adevăratului slujitor al lui Dumnezeu, să fie un vas în mâna lui de care să se folosească el tot timpul cum vrea. Nu ce fac eu, ci ceea ce face Dumnezeu prin mine. Aceasta are însemnătate pentru împărăția lui. Aceasta este spre folosul fraților și al semenilor mei. Aceasta este o pricină de bucurie și slavă pentru cel ce m-a mântuit. Prin fiecare copil al său, Dumnezeu vrea să facă ceva, pentru că fiecare este așezat cu un rost pe pământ. Ce face Dumnezeu prin tine, dragul meu? Împărtășirea bucuriilor și biruințelor de pe ogorul lui Dumnezeu de către slujitorii lui este o lucrare binecuvântată care trebuie făcută mereu pentru îmbărbătarea credincioșilor. Au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Aici este arătată marea însemnătate a credinței. Ea este o ușă prin care intră toți oamenii împrăștiați de păcat departe de Dumnezeu de casa Lui, în care toate făpturile sunt fericite în unitatea păcii și a dragostei dumnezeiești. Cei intrați pe această ușă sunt contopiți în unitatea dumnezeiască, după cum citim în Faptele Apostolilor 4 cu 32. Mulțimea celor ce crezuseră erau o inimă și un suflet unde noi unitate între cei care își zic creștini, e dovada cea mai limpede că nu este credința cea adevărată dată de Dumnezeu Sfinților. Cei care au primit credința de la Dumnezeu, orice creștin adevărat, orice om născut din nou, are chemarea după darul primit să deschidă și altora ușa credinței, ca să fie adunați din împrăștierea lumii în unitatea lui Dumnezeu, trupul lui Hristos, unde nu mai sunt iudei și greci, robi și liberi, ci Hristos este totul și în toți. Limpede scrie Richard Vurmbrand despre credință. Omul este socotit neprihănit prin credință, dar nu prin orice credință. Credința e un depozit precis, o comoară mereu una, mereu aceeași în orice secol. Formulată în termeni preciși. Iuda trei, vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Credința cea dreaptă este o doctrină definită. A crede înseamnă a te preda lui Dumnezeu, a te abandona în mâinile sale. Credința și ascultarea sunt sinonime, dar atunci trebuie să știu de ce să ascult. Credința trebuie să fie o învățătură precisă. Pavel spune, știu în cine am crezut și sunt încredințat că El, Hristos, are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. A fi credincios înseamnă să fii împărtășie cu Dumnezeu, înseamnă a avea aceleași griji și preocupări ca El. Oamenii care aparțin diferitelor religii contestă oricui dreptul de a se numi credincios și taxează drept răzvrătit pe oricine nu se supune fastului și paiațeriei impuse de intermediarii lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. Ușa credinței este o asemănare, o metaforă, prin care se înțelege adevărul că toți cei care cred au intrat într-o nouă viață, iar credința este ușa. Fără metafore, zicea un poet, am trăit ca oile în țarc. Cum deschisese neamurilor ușa credinței Dumnezeu deschide ușa credinței pentru suflete prin slujitorii săi, prin toți copiii săi. Ești tu gata să mergi ca să deschizi această binecuvântată ușă? Numai cei care intră prin ușa credinței Pot ajunge la viață și fericire. Eu trebuie să fiu o mână cu care Dumnezeu deschide ușa credinței pentru cei din jurul meu. Numai prin ușa credinței se poate ajunge la mântuire. Înainte de intrarea omului pe ușa credinței, poate face tot felul de fapte bune, să-și dea chiar viața pentru mântuire și tot nu va ajunge la ea. Se pune însă întrebarea, la ce folosește botezul cuiva, fie copil, fie adult, dacă n a intrat pe ușa credinței la Dumnezeu? Căci fără credință nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu și Dumnezeu nu prime.